13. fejezet Lawrence főmérnök a halványon villogó ernyőre bámult és megpróbálta leolvasni a jelentését. Mint minden mérnök és tudós életének eddig tetemes idejét azzal töltötte el, hogy a szágódó elektronok festette képeket nézte, amelyek vagy túl nagy, vagy túl apró, vagy az emberi szem számára túl fényes, vagy túl halvány jelenségeket rögzítettek. Több mint száz év telt el azóta, hogy a katócsugácső a láthatatlan világot az ember kezébe adta. Az emberében, aki már el is felejtette, hogy ez a világ valaha elérhetetlen volt számára. 200 méterrel odébb az infravörös detektor szerint valamivel melegebb hőfolt volt ennek a porsivatagnak a felszínén. Majdnem teljes kör alakú és egészen elszigetelt. Más hőforrás nem akadt az egész látótérben. Bár sokkal kisebb volt, mint az a folt, amelyet Lawson a legrange lefényképezett, de a megfelelő helyen volt. Aligha lehetett kétség a felül, hogy ugyanarról a helyről van szó. Arra nézve azonban semmi bizonyítékuk nem volt, hogy itt van az, amit keresnek. A foltnak számos magyarázata lehetett, talán egy csúcs hegyét jelölte, amely a mélységből majdnem a tenger felszínére ugrott ki. Csak egyféleképpen lehetett megbizonyosodni. Maradjon itt, mondta Laurence. Előre megyek az egyes szánon. Szóljon, ha a pontos helyszínen vagyok. Nem gondolja, hogy veszélyes? Nem valószínű, de azért semmi értelme, hogy mindketten kockáztassunk. Az egyes szán lassan odasiklott ahhoz a rejtélyesen parázsló folthoz, amely oly nyilvánvaló volt az infravörös detektornak, szabad szemmel mégis teljesen láthatatlan. Egy kicsit balra rendelkezett Tom. Még egy-két méterrel... Már majdnem ott van. Most! Laurens a szürke port nézte, amelyen járműve úszott. Első pillanatra épp olyan jellektelennek látszott, mint a tenger bármely más része, de amikor jobban megnézte, valami olyasmit vett észre, amitől útbőrös lett a háta. Amikor alaposan megvizsgálta, a por nagyon finom mintát mutatott, mintha só és bors keverednék. De a mint a mozgott. A tenger felszíne nagyon lassan kúszott feléje, mintha láthatatlan szél fújná. Laurensnek ez egyáltalán nem tetszett. A Holden az ember megtanulja, hogy figyeljen a rendellenes és megmagyarázhatatlan jelenségekre. Általában azt jelentették, hogy valami baj van, vagy lesz. Ez a lassan kúszó por rejtélyes és zavaró. Ha már egyszer egy hajó elsüllyedt itt, akkor egy kis porszánkó még sokkal nagyobb veszélybe lehet. Jobb, ha távolabb maradnak! Tanácsolta a kettes szának. Valami furcsa van itt, nem értem. Gondosan leírta a jelenséget Lavsonnak, aki majdnem azonnal válaszolt. Azt mondja olyan, mint egy porszökőkút? Pontosan az is. Már tudjuk, hogy ott egy hőforrás van. Elég erős ahhoz, hogy konvekciós áramlást itt keltsen. Mi lehet az? A szeléne nem lehet. Úgy érezte a csalódás hullámos át rajta. Fantomokra vadáztak, ahogy elejétől fogva félt tőle. Valami rádióaktív réteg vagy a rengés által felszabadított forró gázkitörés megbollondította a műszereiket, őket pedig erre a kihalt területre csalta. Minél hamarabb elmennek, annál jobb. Még mindig veszélyes lehet. Egy pillanat, mondhatom. Egy nagyobb jármű fedélzetének csomógéppel és 22 utassal jókora hőt fejleszthet. Legalább 3-4 kw ez éppen elég lehet ahhoz, hogy elindítson egy ilyen szökőkutat. Lawrence úgy vérte, ez nagyon valószínűtlen, de most már szívesen belekapaszkodott a legvékonyabb szalmaszálba is. Felvette a vékony fémszondát és függőlegesen a porba szúrta. Először majdnem ellenállás nélkül hatott be, de ahogy a teleszkopikus elemekkel megnövelték a hosszát, egyre nehezebben lehetett mozgatni. Mire elérte a húsz métert, minden erejére szükség volt ahhoz, hogy lenyomja. A szonda vége eltűnt a porba, semmibe nem ütközött bele. Nem is remélte, hogy első próbálkozásra sikert ér el. A kutatást a terv szerint kellett folytatnia. Néhány perces ide-oda csónakázás után a területet beszötte párhuzamos szalagokkal, mint valami hajdani farmer, aki krumplit ültet, elindult az első szalag mentén és belenyomta rúdját a porba. Lassan haladt, mert rendkívül lelkiismeretes munkát kellett végeznie mint a vak, aki sötétben tapogatózik vékony, hajlékony botjával. Ha az, amit keres, kívül esik pálcájának hatósugarán, valami mást kell kigondolnia. De ezzel még ráér foglalkozni. Körülbelül tíz percnyi kutatás után óvatlanná vált. Mindkét kezére szüksége volt a szonda kezeléséhez. Különösen, amikor megközelítette a teljes hosszát. Teljes erejével lenyomta, áthajolva szán szegélyén, amikor megcsúszott és fejjel belezuhant a porba. Mihest Petki jött a légzsilibből, megérezte a megváltozott légkört. A felolvasás egy ideje befejeződött és heves vita bontakozott ki. Amikor a kabinba lépett, hirtelen abba maradt és zavar csönt támadt. Néhány utas figyelte a szemes arkából, a többiek úgy tettek, mintha ott sem volna. Mi a baj, űrparancsnok? kérdeztem. Úgy érzik, felelte Hustin, nem teszünk meg mindent, hogy kijussunk. Megmagyaráztam, hogy nincs más választásunk, mint várni, míg valaki megtalál bennünket, de nem mindenki ért ezzel egyet. Előbb-utóbb így kellett lennie, gondolta Pet. Ahogy múlik az idő és a mentésnek semmi sem mutatkozik, az idegek megfeszülnek és a hangulat rosszabbodik. Lesznek, akik cselekvést követelnek, akármilyen cselekvést. Az emberi természettel ellenkezik, hogy csöndben üljenek és semmit se tegyenek a haláltorkába. – Már ezerszel megbeszéltük, – mondta fáradtan. – Legalább tíz méter mélyen vagyunk. Ha kinyitnánk és se a légzsilipet, senki se tudna a felszíne jutni a por ellenállásával szemben. – Biztos ebben? – kérdezte valaki. Egészen biztos. Próbáltak már valaha homokban úszni? Nem jutnának messzire. – Mi lenne, ha megpróbálnánk a motorokkal? – Kétlem, hogy egyetlen centiméterrel is megmozdítanánk, de még ha úgy is lenne, előre mennénk, nem felfelé. Valamennyien hátra mennénk a kabinban. A súlyunk talán felemelni a hajóórrát. Én a hajótest megfeszülése miatt aggódom, mondta Pet. Feltéve, hogy elindítanám a motorokat, olyan lenne, mintha beleütköznénk egy téglafalba. Az ég tudja, milyen kárt okoznánk. De hát, ha sikerül, nem éri meg a kockázatot? Pet az űrparancsnokra nézett. Kisé bosszusan, hogy nem segít neki. Henstein visszanézett rá, mintha azt mondaná. Én mostanáig csináltam, most te következel. Nos, ez elég sportszerű volt, különösen azok után, amit Szó mondott az előbb. Ideje volt, hogy a saját lábára álljon. Túl nagy a veszély, mondta egyszerűen. Itt még legalább négy napig teljes biztonságban vagyunk. De sokkal hamarabb meg fognak találni. Miért kockáztassunk, mikor egy a millióhoz az esély? Ha ez lenne az utolsó lehetőségünk, igent mondanék, de most? Körülnézett a fülkében, hogy lássa ki nem ért vele egyet, és nem tudta elkerülni Miss Morley tekintetét. De nem is próbálta elkerülni. Mégis meglepve, és zavartan hallotta, mint azt mondja. Talán a kapitánynak nem is nagyon sürgős az elmenetel. Az utóbbi időben nem sokan látjuk. Semis Wilkins-t. Te szilvaképű kurva, gondolta Pet. Csak azért, mert egyetlen épeszű férfi sem... Hagyja heri szintettele az űrparancsnok, erre én válaszolok. Ez volt az első eset, hogy tin valóban a sarkára állt. Mindeddig könnyedén és halkan intézte a dolgokat, vagy a háttérbe húzódott és hagyta, hogy Pet végezze a munkát. De most a tekintély hamisítatlan hangját hallották, mint trombita szót a csatatéren. Most nem a nyugalomba vonult asztronóta beszélt, hanem az űrparancsnok. Miss Morley! mondta. Ez nagyon ostoba és kéretlen megjegyzés volt. Csak az menti, hogy valamennyien feszült hangulatban vagyunk. Azt hiszem, bocsánatot kell kérnie a kapitánytól. Akkor is igaz, mondta a nő makacsul. Kérdezze meg, tagadja-e? Az űrparancsnok soha nem jött ki a sodrából 30 év alatt, és most sem volt szándékában. De tudta, mikor kell úgy tennie, mintha elveszítette volna a türelmét, és most éppen erre volt szükség. Nem csak Miss Morlira volt mérges, hanem Pet miatt is. Úgy érezte, cserben hagyta. Természetesen lehet, hogy egyáltalán semmi nincs Miss Morli vágya mögött, de az biztos, hogy Pet és Sue igencsak hosszú időt pazarolt el egészen egyszerű munkára. Előfordult, hogy az ártatlanság látszata majdnem olyan fontos, mint maga az ártatlanság. Eszébe jutott a régi kínai közmondás. Ne hajolj le megkötni a cipőfűződet a szomszéd dinje földjén. Egy fikarc nyit sem érdekel, mondta legdermesztőbb hangján, hogy van-e bizalmasabb kapcsolat Miss Wilkins és a kapitány között. Ez az ő dolguk, és mindaddig, amik a munkájukat rendesen ellátják, nincs jogunk beleavatkozni. Azt akarja mondani, hogy Harris kapitány nem végzi el a dolgát? Hát, ezt nem mondanám. Akkor kérem, ne is mondjon semmit. Elég problémánk van enélkül is, hogy újakat gyártanánk. A többi utas a zavarnak és az élvezetnek azzal a keverékével figyelt, amelyet a legtöbb ember érez, ha kileshet egy veszekedést. Bár ez nagyon is valóságos módon mindenkit érintett a szeléné fedélzetén, mert ez volt az első jele annak, hogy lazul a fegyelem. Mostanáig a csoport harmonikus egészsé ford össze, de most egy hang a törzsvénei ellen szólalt fel. Lehet, hogy Miss Morley hisztériás szűz volt, de kemény és elszánt. Az űrparancsnok érthető szorongással látta, hogy válaszra készül. De soha senki nem tudja meg, mit akart mondani, mert ebben a pillanatban Mrs. Schuster akkor hogy még az ő méreteihez képest is trúzás volt. Ha az ember elesik a holdon, általában van ideje arra, hogy tegyen valamit, mert idegei és izmai hatszor nagyobb gravitációra vannak beállítva de amikor a főmérnök lebukott a szánról, majdnem azonnal elérte a port, és már is elborította a sötétség. Egyáltalán semmit sem látott, kivéve valami nagyon halvány fluoreszkálást a ruháján belül elhelyezett, kivilágított műszertábláról. Végtelen óvatossággal elkezdett körbe tapogatózni, a lágyan ellenálló, majdnem folyékon anyagban, valami tárgyat keresve támaszul. De semmit nem talált. Még csak azt sem tudta kitalálni, milyen irányba lehet a felfelé. Majdnem hatalmába kerítette az elme háborító kétségbeesés, amely minden erejétől megfoszta a testet. Szíve olyan akadozva vert, ahogy a pánik érkezését szokta jelezni. Már látott rá példát, hogyan változtak emberek üvöltöző, vagdalkozó állatokká, és tudta, hogy pillanatokon belül ő is közéjük fog tartozni. Csak éppen annyi maradt meg a józanságából, hogy eszébe jusson, néhány perccel ezelőtt mentette meg ugyanettől Lawson, de nem volt abban a hangulatban, hogy érzékelje a sors iróniáját. Minden maradék akaraterejét arra kellett koncentrálnia, hogy visszanyerje Önuralmát és tompítsa szívének lüktetését, amely úgy tűnt, mindjárt darabokra tépi a mellét. És ekkor sisakjának hangsúrójában egy olyan váratlan hang hallatszott, hogy a pánik hullámai egyszerre elültek. Tom Laphson nevetett. A nevetés rövid volt, és bocsánatkérést követte. Sajnálom, Mrs. Lawrence, nem tehetek róla, olyan mókásan néz ki, ahogy kapálódzik a lábával az ég felé. A főmérnök megdermett. Félelme nyomban elpárolgott, és harag váltotta fel. Mérges volt Laphsonra, de még jobban önmagára. Hát persze, hogy nincs veszélyben. Felfut ruhájában olyan volt, mint a vizen úszó labda, és éppen úgy nem is tud elsüllyedni. Lábaival rúgdosott, kezével, levezett, saját súlypontja körül forgolódott, és látása visszatért, mint a por leszórodott a sisakjáról. Megfejebb tíz centit süllyedt, és a szán egész idő alatt ott volt mellette. Fantasztikus, hogy tudta eltéveszteni, míg úgy csapkodott maga körül, mint egy partra vetőtött polip. Megragadta a szánt, és felhúzta magát. Még mindig ki volt fulladva a hiába való mutatvány miatt, és a hangja is elárulhatta volna még friss pánik hangulatát, így inkább nem szólt. Amikor még állandóan kint dolgozott a hold felszínen, nem csinált volna magából ekkora bolondot. Hiába, kijött a gyakorlatból. Igen, utoljára akkor volt rajta űrruha, amikor ellenőrző vizsgálatot tartott, de még akkor sem lépett ki a légzsillépen túlra. Újra a szánon folytatta a szondázást, a haragja is lassan elszállt. Töprengő hangulat lett rajta úrrá, ahogy ráeszmélt, milyen szorosan, akár tetszett, akár nem, összekapcsolták Laphsonnal az utolsó fél óra eseményei. Igaz, a csillagás nevetett, amikor ő a porba nevickélt, de valóban ellenállhatatlanul vicces látványt nyújthatott. És Laphson bocsánatot is kért, vidámságáért. Nem sokkal előbb mind a nevetés, mind a bocsánatkérés elképzelhetetlen lett volna. Aztán Lawrence minden egyebet elfelejtett, mert szondája akadályba ütközött 15 méternyi mélységben.